Mada hii inaletwa na uongofu.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu alihi wa sahbihi ajma'in. katika silisila ya hadithi tunayoendelea nayo muhimu wa kuhifadhi muislamu ulimi wake na mkono wake kwa sababu kinachowatia zaidi watu motoni kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam ni mavuno ya ulimi wao la yakubun nas finnari illa hasa'id alsunatihim hadithi hii imepokewa na abdullah bin umar radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam khayrul muslimina man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi Asema mtume sallallahu alayhi wasallam bora wa waislamu wa ni yule ambaye kwamba waislamu wamesalimika na ulimi wake na mkono wake ni yule ambaye kwamba anazuia ulimi wake na mkono wake isiyofikie waislamu aidha kwa kuwazungumza vibaya au kwa kutukana au kwa kusengenya au kwa namna yoyote ambayo mtu atakuwa ni mwenye kumzungumza mwenzake kwa ubaya na hili laweza kuwa katika hali ya mtu kutarajiwa au kuwa katika uhai au katika baada ya kufa kupitia kwa ulimi mtu anaweza kumkosea mwenzake katika hali zote hizo pamoja na mkono wake salafuna as walikuwa wakisema mmoja wao anasema allahumma sallimna wasallim almuslimina minna ukishindwa kuzungumza na kusema yaliyo khairi au wa afdal wewe ulimi wako usipate kuzungumza na kusema yaliyo sharr na mtu akikosa la kusema la khairi basi sharia yake na ubaya wake usimfikie mwenzake kufanya hivyo asema Mtume sallallahu alayhi wasallam Itakuwa ni sadaqa kwa sababu habati tuweze kuzuia ulimi wetu usiweze kuwafikia wengine pamoja na mkono kwa njia ambayo kwamba si sawa bali yatakayowafikia wengine iwe ni ya khairi na anayapenda Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu biasmahi alhusna sifatihi ula atujalie kuwa ni wenye kuzungumza yaliyo khairi na yaleo mema na tuepushe na yaleo sharri innahu waliyadhalika walqadiru alayh mada hii imeletwa kwako na uongofu.com ahlan wa sahlan hila